Вечеря чудова. Колиша з виявляється неправдивою смакотою. Свіжі огірки, помідори, цибулька – гарний додаток. Усі із задоволенням їдять, вихвалюючи кухарський талант морви. Світлана сердита і знервована залізає в намет і відмовляється вечеряти зі всіма, оскільки в неї чергова дієта. Чомусь видається, що не через це. Її шарм – суперкрасунь, раптом побляк. Та й не дуже її припрошують, схоже, дістала дівчина всіх конкретно. Сергій продовжує тішити товариство веселими розмовами, Здебільше згадує кумедні історії про гірські переходи. За цікавими балачками вечір поволі перебігає в ніч. Час від часу Аліна ловить на собі зажурений погляд кажана еге ж. Демарш із таємною зброєю на ім'я Світлана не вдався, так йому й треба. Жінки це тонка матерія. Одного шарму й ласки іноді замало, багаття горить, потріскуючи, так любо і мило на душі Валіни. Цей вогонь і заспокоює, і водночас вабить, пробуджуючи в душі. Такі дивні, майже забуті, первісні, чи що почуття. Так і з неї завжди в горах, де час дихає вічністю. Чи не вперше в житті вона розуміє, що спілкування з чужими людьми може стати приємним? Чи до цього люди їй траплялися непевні, чи справа у ній? Швидше за все і перше, і друге. Вона немов довго і тривожно спала, і раптом прокинулася від маячні, якою відгородила себе від світу. Ось вони зараз не ведуть високоінтелектуальні бесіди про філософію Нічша чи важку долю Вангога, і, виявляється, слухати про те, як Іван Мацьо спалив свої мешти, задрімавши біля ватри, а тоді мусив босем їхати до Львова не менш цікаво, аніж читати Коеліо чи Маркеса. Люди. Вони різні, як і книжки, написані ними. Як файно нічне небо рясно всієне зорями. Тут, у горах воно видається і близьким, і далеким водночас, а ти зерниною в чорному полі вічності чи порошинкою. Але важливою, такою потрібною, без якої вся ця безкінечність лишень пустка. Ні, не пустка, вакуум. П'ють чай. Петро хотів всіх напоїти чаєм у пакетиках, порохом доріг. Аліна не дозволила бути в горах у чистому лісі і пити що. Фе. Аліна виймає свої запаси, мамин чай. Сама була непевна, що там, що там намішано барбари, стерен, шипшина, астрагал для солоду, бузина зовсім трішки, шафран, віночки квітів первоцвіту, це зрозуміло, а решта на мамин смак. Там нема звичайних п'яти, ромашки чи в деревів. Мама любить повторювати, є трави ліки, їх варто вживати лише при хворобах. А то навіть нашкодити можна, а є трави для щоденного задоволення, для чаювання. От саме таким чаєм пригостила всіх Аліна. Сергій навіть пожартував, що їм вартувало б започаткувати сімейний бізнес чаї українських Карпат. Та ні, заперечувала Аліна. Це краще чаї України. Моя мама моя з Волинського Полісся, тому трави не лише з Карпат для своїх чаїв привозить, а й з Поліських лісів. Всі погоджуються і просять ще. У Петра несподівано озивається мобільний. Аліна і решта, крім Світланки, свої повимикали. Тепер виявляється, що не тільки крім Світлани. До Петра телефонує Марта. І ого, настільки все серйозно. Аліні від цього чомусь не зовсім радісно. Хижий сердитий зір сидить у ній і шкребе середини. Кажан не дурень, відразу все зрозуміє. Марта передає Аліні привіт і перепитує, чому та не відповідає. Телефони ж вимкнені. Теревеніті із Мартою про все, про те Час іти спати та добряче відпочити, тому що завтра мандрівників жде підйом на смотрич. Їх у команді семеро, троє дівчат, четверо хлопців, розіклали три намети у кожного свій спальник, крім Світлани, то й пухова ковдра і ортопедична подушка. Сергій неохоче чимчікує спати до світланиного намету брат усе таки. У найбільший намет мають намір заселитися Петро Кажан Данило. Морва тішиться, мов мала дитина, бо їй не доведеться спати в одному наметі з тією лярвою. Так вона не церемоняючись обзиває Світлану. Знамет виповзає набурмосана Світлана, очевидно, чула розмову про порядок вик... вкладання на ніч. Вона, зрештою, дала лад своєму обличчю і на ньому знову ідеальний макіяж. Однак у темряві всі коти сірі, тож досконало розгледіти вроду і належно оцінити оточуючий не можуть. Ніч внесла свої корективи, бліді відблиски до, до горяючого багаття не можуть стати сонцем для... для Світлани. Аліна співчутливо дивиться на красоню. Невже вона не розуміє, що програла? Бо важко сперечатися з горами. Тут твої босоніжки на високих підборах. І помада від Оріфлейм, чи туш від Дніве виглядають по-дурному. Світка того не розуміє і розуміти не хоче, а чи не може. А от докажена, здається, це вже дійшло. Тому що втрачений він якийсь, розгублений, видно все пішло не за його сценарієм. Завжди перебувати в центрі уваги Свєтине Кредо. То Аліна добре знає, як і здогадується, чому так рознервувалася красуня. Світлана переходить на звичну для себе риторику – благання, кокетство, сисюкання. Морва тягне Аліну за собою. А, до Пішли у свій намет, а то нам підсунуть цю усі пусю. Нагло займемо намет і баста. Хай там самі розбираються. Брат бачить шнок хропе, і вона з ним не може спати. Фу, на тебе. Уже краще скажено. От дурепа, та йому на неї начхати. Знаєш, що він відповів на закидони Данила про любов морковь зі Світланою? Що гарні речі, штани від кутюр чи золоті бряскальця. Навіть геніальні полотна чи фантастичні скульптури можуть тільки подобатися. Але як їх можна кохати? Холера, я не хотіла б, щоб мене порівнювали зі штанами чи зі скульптурою навіть фантастичною. Вони розкладаються в даметі. Класна дівчина Морва, добродушна, відкрита, щира. З вулиці долітає роздратований голос Світлани і ледь чутні голоси хлопців. Думаєш, вона перепрека Ніфіга, вона цього пацана добре не знає. Жінки, яких він уже мав, його далі не цікавлять, веде своє Морво. А що, вони вже? Поки Еліна шукає відповідне слово, Морва відповідає. Перепхалися? Конечно. Але то лише секс, розслабуха, не вона перша і не вона остання. Чого ж він її з собою притарабанив, дивується Аліна. Що, не розумієш? По-перше, бігає за ним, мов цуцик, от і причепила сереп'яхом, а по-друге, це вистава для тебе, Аліно, бо ти ж йому справді подобаєшся. А я все думаю, якого це дідька на шалапут почав грати на флоярі, за місто їздить, польові точки збирає, ге. Попервах я ходила в шоках, знаю його п'ять літ, дах поїхав у хлопця, чи що. На вокзалі, мов на голках, стояв у вас вижи... виглядаючи і дивний якийсь останнім часом, надто правильний. Ви... Ха, виявляється, навіть такі, як кажан, можуть змінюватися. Морва робить загадковий вираз обличчя і майже пошепки промовляє. Може то кохання, Аліно? Як думаєш? Перестань, Морво, мені байдуже. Якщо те, що ти кажеш правда, то мені, Світлану, шкода. Не думала, що колись таке скажу, говорить Аліна, витягуючи з наплечника спальник. Дівчат такого штибу завжди зневажала, вважала їх пустими манекенами вішалками для одягу, а вона жертва власної вроди. Угу. Дав Бог красу та не дав розуму. Не все і не всім. Та ти їй не жалій, вона вміє переступати через людей, коли це їй потрібно. Не сумнівайся, я цю пташку файно знаю. Вона не пропаде або лайно не тоне. Сорі за таке неглямурне порівняння. Аліно розслабся. Коли ми домовлялися в кафе про нашу мандрівку, та лялька заявила, що не поїде в Карпати, коли поруч буде оте начитане зеленоволосе опудало. Оце вона тебе так обізвала А я відразу подумала, значить класна дівчина Якщо наша краля так каже І здається, вона тебе навіть побоюється Розумію тепер її Класний макіяж, Алінко, бо вроду маєш від природи Гламурненький прикид, високі підбори І ти за пояс заткнеш Світлану А от розуму не купиш і не намалюєш Факт, у тебе він є у Святки Катма Ну, от Святік надув, значить губки Коли почув, що ти теж їдеш Знаєш, що її Кажан відрубав що-то вона може залишатися вдома, від того Карпатам буде тільки спокійніше, а зеленоволосе у пудало таки поїде зі своїм хлопцем, бо то його друзі. Світлана надула губки, почала вдавати щорюмси, але такі концерти бувають сто разів на день. Ніхто уже уваги не звертає. Вони лежать у спальника. Алін, ти що спиш? Та ні, думаю. А хто тобі, Петро? Я ж бачу, що не хлопець. Хоча Кажан нас так палко переконував. Чоловіки, вони, мов, сліпі, кошенята, поки носом не ткнеш. Марти йому всякі видзвонюють, стріляє, очинятиме направо, наліво. Не закоханий він у тебе. Факт. Швидше приятель. Ну так. Ми лише друзі. Він подобається моїй колежанці. От і все. Так, ситуація. А тобі? Захоплена запитанням з Ненецька, Аліна мовчить. Не мусиш відповідати. і так видно, що ні. Бо ти за нього не борешся, І справа тут не в колежанках. То як, спробуємо заснути? Аліна міркує над сказаним морвою. Але не над словами «хто тобі, Петро?», а на «от ти йому справді подобаєшся». Десь у далині чути легкий гуркіт грому. Чуєш, Алін, грім грукоче. Певно, дощ буде. От фігня. Коби пройшов боком. Ти знаєш, коли ми йдемо в похід з кажаном, дощі ніколи не падають. Так що одна надія на його везіння, говорить Морва.